הושע, פרק ג' ויאמר אדוני אלי, עוד לך אהב אישה, אהובת רע ומנאפת, כאהבת אדוני את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים, ואוהבי אשישי ענבים. ואקרע לי בחמישה עשר כסף, וחומר שעורים, ולטח שעורים. ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי.